може допомогти відволіктися від тривожних думок, воно також може бути на заваді для відновлення глибшого зв'язку із природою, з іншими та із самим собою. Якщо тривога постійно підживлюється роз'єднаністю на кількох рівнях, слід проводити менше часу перед екраном. Будьте ближче до природи. Перебуваючи у безпосередній близькості від Землі, її красот, ароматів, енергії, ви можете легше підтримувати зв'язок із самим собою. Обираючи жити у таких умовах, якщо це можливо, ви можете відновити зв'язок із природою, який, мабуть, втратили більшість представників сучасної цивілізації. Менше телефонних дзвінків. Багато хто вважає, що вони повинні відповідати на телефонні дзвінки, на стаціонарні або мобільні телефони, практично щоразу, коли ті дзвонять, незалежно від часу доби або настрою, у якому перебувають у цей момент. Пам'ятайте, що відповідати на телефонні дзвінки не обов'язково. Ви можете дозволити відповісти своїй голосовій пошті і перезвонити тоді, коли будете готові приділити тому, хто телефонує, свою увагу. Делегуйте брудну роботу Делегування навіть одного виду діяльності, який вам не подобається, наприклад, прибирання будинку або роботи у дворі, може принести відчуття легкості у повсякденне життя. Якщо проблема в грушах, чи є щось, чого ваші діти могли навчитися б робити так само добре, як і ви? Можливо, ви можете дозволити іншим членам сім'ї допомагати у приготуванні їжі, доглядом за садом або прибиранням будинку? Навчіться говорити «ні». Ні, це не лайка. Багато людей пишаються тим, що завжди можуть задовольнити потреби і бажання своїх друзів, сім'ї та колег. Проблема в тому, що кінцевим результатом цієї послідовної послужливості – Є виснаження. Коли хтось запитує вас про ваш час, зусилля або щось іще, подумайте про те, чи слугуватиме це вашим вищим інтересам і вищим інтересам іншої людини, перш ніж відповісти так Анкета Спростіть своє життя, тепер ваша черга. Витратьте деякий час, щоб подумати про те, як би ви могли спростити своє життя. Щоб полегшити це завдання, поставте собі такі запитання. За шкалою від 1 до 10, де 1 означає «дуже простий», а 10 – «дуже складний», як би ви оцінили свій спосіб життя нині? Чи спростили ви за останній рік ваші житлові умови? Якщо так, то що змінилося? Які зміни у бік спрощення свого життя ви хотіли б внести загалом? Які зміни у бік спрощення свого життя ви готові внести наступного року? Розділ дев'ятий Зійдіть зі спіралі занепокоєння Нав'язливе занепокоєння часто перетворюється на негативну спіраль, яка легко може закінчитися тривожним розладом. Коли ви замкнені у спіралі нав'язливого занепокоєння, ви схильні міркувати про кожен аспект небезпеки, що сприймається, доки вона не затьмарить усі інші думки і ви не відчуєте себе опастію. Оскільки нав'язливе занепокоєння може бути дуже сильним, потрібен свідомий вольовий акт, щоб вирватися з нього. Вам потрібно докласти зусиль, щоб відійти від ментального занепокоєння і переключитися на інший спосіб мислення. Викинути з голови або зосередитися на чомусь зовнішньому – чудовий спосіб зупинитися. Хоча По спочатку свідомо відмовитися від нав'язливого занепокоєння може бути важко, з практикою це стане легше. Відволічіться від того, що турбує. Щоб вирватися зі спіралі занепокоєння, потрібно переключити увагу із того, що у вашій голові, на практику. Ви маєте бути залучені в проєкт або діяльність. Так, щоб фокус вашої уваги змістився з ваших страхів перед можливою майбутньою небезпекою на те, як виконати поставлене завдання. Нижче наведено список способів зробити це. Виконуйте фізичні вправи. Поговоріть із ким-небудь. Витрайте 20 хвилин на глибоке розслаблення. Слухайте емоційно насичену музику. Відчуйте щось миттєво приємне. Наприклад, прийміть теплу ванну, подивіться смішний фільм або зробіть масаж спини. Використовуйте візуально відволікаючі фактори, наприклад, телепередачу або фільм. Висловлюйте свій творчий потенціал. Знайдіть альтернативний позитивний об'єкт, який відволікатиме вашу увагу, наприклад, головоломку або гру. Повторіть позитивну афірмацію. Позбудьтеся занепокоєння Оділ описує низку технік, отриманих із форми терапії, яка називається терапією прийняття і відповідальності, або скорочено ТПВ. Коли ви зливаєтеся зі своїми думками, ви схильні вірите їм, наче вони є абсолютною істиною. Навіть якщо вони стосуються якоїсь майбутньої небезпеки, яка навіть не сталася, і навряд чи станеться. Проблема злиття полягає у тому, що те, що ви приймаєте за абсолютну істину і реальність, просто ланцюжки слів і образів у вашій голові. Вихід у тому, щоб перестати вірити усьому, про що ви думаєте. Поділ – це процес розплутування непотрібних думок або припинення злиття з ними. Коли ви звільняєтеся від них, ви визнаєте їх такими, якими вони є, не більше, ніж кубкою слів і картинок всередині вашої голови. Поділ починається з того, що ви просто просите себе помітити, про що ви думаєте. Ви могли б сказати собі «Добре, так що ж мій розум говорить мені просто зараз? Які думки зараз крутяться у мене в голові?» Я можу просто помітити, що говорить мій розум? До яких висновків я зараз приходжу? Щойно ви визначили, про що зараз думаєте? Можливо, навіть записали свої думки? Наступне важливе запитання, яке треба поставити – корисні вони чи ні? Чи працюють вони на вас чи ні? На відміну від когнітивно-поведінкової терапії – Розділення меншою мірою пов'язане із істинністю чи хибністю думки, ніж із тим, чи працездатна вона, чи корисна вона, чи веде вона до багатшого, насиченішого чи осмисленішого життя, на противагу тому, що призводить до більшого стресу та страждання. Ось деякі поширені техніки поділу. Зверніть увагу на те, що ваш розум говорить вам просто зараз – Згадайте це питання. Гаразд, то що ж мій розум каже мені просто зараз? Коли ви почуваєтеся змученим, зверніть увагу на свої думки і запишіть їх на аркуші паперу. Зберіться. Візьміть думку, яку ви помітили, і випередьте її фразою. У мене є думка, що... Уявіть собі листя в струмку. Уявіть, що ви сидите на березі ласкавого струмочка, листя впало в струмок і пливе повз вас. Тепер протягом наступних кількох хвилин візьміть кожну думку, яка з'являється у вашій голові, подобається вона вам чи ні, помістіть її на листочок і дозвольте їй плисти. Слідкуйте за своїм розумом, розслабтеся. Зосередьтеся на своєму тілі і займіться черевним диханням протягом однієї хвилини. Тепер переключіть увагу на свої думки. Де вони, ймовірно, розташовані в просторі? Вони у вас у голові? Вони плавають у ментальному космосі вашої свідомості? Вони десь в іншому місці? Уявіть собі екран комп'ютера. Уявіть свої думки на екрані комп'ютера. змініть їхній шрифт, колір і формат. Оживіть слова і образи. проспівайте цю думку. Наприклад, візьміть думку «Я не вдаха» і заспівайте її на мотив з ним народження. Це один із найбезглуздіших методів розрядки, який може вам сподобатися, а може й ні. Але для багатьох він робочий. Розгляньте працездатність думки, поставте собі такі запитання якщо я погоджуся із певною думкою, куплюся на неї і дозволю їй керувати мною, що мені це дасть? А що я отримаю за те, що куплюся на це? Невже ця думка веде мене до кращого і більш осмисленого життя? Експозиційна терапія занепокоєння. Експозиційна терапія занепокоєння – це форма впливу образів, за якою ви детально уявляєте собі найгірший сценарій чогось конкретного, як от провалу іспиту, чи співбесіди, чи презентації. Ваша мета – постійно уявляти тривожну ситуацію, поки вона вам не набридне. Щоб провести експозицію занепокоєння, почніть із того, що уявіть собі найгірший сценарій, пов'язаний із вашою конкретною тривогою. Напишіть усе докладно. Перерахуйте усі аспекти ситуації від початку і до кінця. Будьте винахідливі у написанні найгіршого сценарію і задійте всі свої почуття, включно із зором, слухом, дотиком і навіть нюхом. Примітка Якщо ваш початковий, найгірший сценарій викликає надмірне занепокоєння, то почніть із легшого сценарію, який тривожить вас менше, перш ніж переходити до найскладнішого. Так чи інакше, для цілої експозиції занепокоєння важливо, щоб ви відчували деяку тривожність у відповідь на уявний сценарій. Використовуйте такі кроки, коли практикуєте експозицію занепокоєння. Розслабтеся і влаштуйтеся зручніше. Повільно прочитайте сценарій вашого занепокоєння. Заплющте очі та візуалізуйте сцену протягом 10-15 хвилин. Пройдіть її крок за кроком не як спостерігач, а як активний учасник. Практикуйте крок 3 кілька разів протягом тижня протягом певного періоду часу – від 10 до 20 хвилин. Після сигналу таймера, коли ви завершите сеанс експозиції занепокоєння, витратьте кілька хвилин на візуалізацію альтернативного сценарію, у якому ситуація складеться краще. Обов'язково зачекайте, доки не буде виконано частину експозиції, перш ніж представте альтернативний сценарій. Відкладіть своє занепокоєння Замість того, щоб намагатися повністю позбутися занепокоєння або нав'язливих думок, ви можете спробувати трохи їх відкласти У певному сенсі ви довіряєте своїм тривогам або нав'язливим думкам, кажучи їм, що будете ігнорувати їх тільки протягом кількох хвилин, але пізніше приділити їм увагу коли ви вперше спробуєте цю техніку, постарайтеся перестати турбуватися зовсім на короткий час, можливо, на дві або три хвилини. Потім, після закінчення відведеного часу, спробуйте повторити. Коли цей період часу закінчиться, позначте інший час, на який будете відкладати своє занепокоєння. Весь фокус у тому, щоб відкладати його якому готовше. Часто вам вдаватиметься відкласти якесь конкретне переживання на досить тривалий час, щоб ваш розум переключився на щось інше. Відкладання занепокоєння – це навичка, яку ви можете поліпшити за допомогою практики. Як і у випадку із іншими методами придушення занепокоєння – Оволодіння навичкою відкладання занепокоєння підвищить вашу впевненість у тому, що ви здатні справлятися із усіма видами тривог і нав'язливих думок. Використовуйте ефективні дії. Занепокоєння про те, як пройти співбесіду на роботі, виголосити промову або здійснити довгий переліт, може бути важчим за саму дію. Це тому, що система «бій або біжи» вашого тіла не робить різниці між вашими фантазіями і самою ситуацією. Простий процес опрацювання плану відверне ваш розум від тривог. Складіть план боротьби із занепокоєнням. Подумайте про те, що турбує вас найбільше. Яка з ваших турбот має для вас найвищий пріоритет, щоб вжити заходів просто зараз? Якщо ви готові і хочете почати діяти, виконайте таку послідовність. Запишіть конкретну ситуацію, яка вас турбує. Складіть список можливих дій, які ви можете зробити, щоб впоратися із ситуацією і поліпшити її. Запишіть їх, навіть якщо вони здаються вам гнітючими або неможливими просто зараз. Запитайте також ідеї у сім'ї та друзів. Розгляньте кожну ідею. Які з них неможливі? Які з них здійсненні, але важко реалізуються? Поставте після них знак питання. Які з них ви могли б здійснити протягом наступного тижня чи місяця? Уставте після них галочку. Укладіть договір із самим собою, щоб робити все те, що ви перевірили. Встановіть конкретні дедлайни. Коли ви закінчите перевірені пункти, переходьте до складніших речей. Укладіть подібний договір із самим собою і завершуйте справи до певних дат. Чи є якісь інші речі, які спочатку здавалися неможливими, але які ви могли б виконати зараз? Якщо це так, укладіть договір із самим собою, щоб зробити і їх теж, знову завершивши їх до певних дат. Виконавши всі свої обіцянки, запитайте себе, як змінилася ситуація. Чи вирішилося ваше занепокоєння? Якщо ситуація не змінилася, Повторіть процес ще раз. Розділ 10. Справляйтеся в моменті. Опір тривожності або боротьба з нею наймовірніше тільки погіршить ситуацію. Важливо уникати напруги як відповідної реакції на тривожність і не намагатися змусити її зникнути. Прийняття симптомів тривоги – це ключ. Приймаючи тривожність, ви дозволяєте їй пройти і зникнути. Тривога викликана раптовим сплеском адреналіну. Якщо ви можете розслабитися і дозволити своєму тілу реагувати прискореним серцебиттям, компресією грудної клітки, спітнілими долонями і запамороченням на цей сплеск, він скоро мине. Прийняття перших симптомів тривоги дуже важливе, але потім приходить час щось зробити. Коли виникає тривога, завжди спочатку приймайте її, а потім усвідомте, що є безліч речей, які ви можете зробити, щоб перенаправити витрачену енергію на щось конструктивне. Коротше кажучи, не намагайтеся боротися з тривогою, але й не сидіть, склавши руки. Ось три типи рекомендованих дій для того, щоб впоратися із тривожністю на даний момент. Перша. Стратегії копінгу, які являють собою активні техніки, що дають змогу нейтралізувати тривогу або відволіктися від неї. Друге. Когнітивні копінг-затвердження, які є ментальними техніками, призначеними для того, щоб змістити фокус вашої думки із боязкої розмови із самим собою. Третє. Афірмації, які можуть використовуватися багато в чому, як твердження-подолання, але призначені для роботи протягом більш тривалого періоду часу. Використовуйте копінг-стратегії. Копінг-стратегії вельми корисні для придушення панічної атаки на ранній стадії, тобто до того, як вона набере сили. Генералізованої тривоги, надмірного занепокоєння або повторюваних нав'язливих думок через обсесивно-компульсивний розлад. Єдина ситуація, у якій вони не рекомендуються, коли ви виконуєте повну експозицію для того, щоб подолати фобію. Низку копінг-стратегій уже розглядали у попередніх розділах. Крім цього, є й інші активні стратегії подолання, які можуть виявитися корисними у боротьбі з усіма рівнями тривожності. Від занепокоєння і легкого страху до паніки Деякі з найпопулярніших стратегій описано далі Розмова з кимось особисто або по мобільному телефону допоможе вам відволіктися від тривожних думок і фізіологічних симптомів Рухайтеся або займіться рутиною замість того, щоб чинити опір нормальному фізіологічному збудженню, яке супроводжує тривожність, рухайтеся з нею заодно. Прогулянки, домашні справи або робота в саду чудові об'єкти, на які можна перенаправити енергію замість тривоги. Зосередьтеся на теперішньому моменті. Перебування у сьогоденні та зосередженість на зовнішніх об'єктах Допоможе звести до мінімуму увагу, яку ви приділяєте неприємностям, якимсь фізичним симптомам або катастрофічним думкам, що як що. Якщо можливо, ви можете спробувати буквально торкатися до об'єктів поблизу, щоб підкреслити перебування у сьогоденні. Використовуйте прості способи відвернути увагу. Існує безліч простих повторювальних дій, які можуть допомогти відволіктися від тривожних думок. Ось деякі з них, що ви можете спробувати. Розгорніть і пожуйте жуйко. Рахуйте у зворотному порядку, віднімаючи від 100 число 3. 100, 97, 94 і так далі. Підрахуйте кількість людей у черзі або в усіх чергах у продуктовому магазині. Перерахуйте гроші в гаманці. Під час поїздки на машині рахуйте удари по кермо. Одягніть гумку на зап'ястя. Це може відволікти вас від тривожних думок. Прийміть холодний душ. Співайте. Варто повторити, що техніки відволікання чудово підходять для того, щоб допомогти вам впоратися із раптовою появою тривоги або занепокоєння. Однак, не дозволяйте відволіканню стати способом уникнути тривожної ситуації або сховатися від неї. розлютіться на свою тривожність. Злість і тривожність – несумісні реакції. Неможливо відчути і те, і інше одночасно. У деяких випадках виявляється, що симптоми тривоги є заміною глибших почуттів – гніву або розчарування. Якщо ви можете розсердитися на свою тривожність у той момент, коли вона виникає, ви можете не дати їй розростися. Перевірені часом техніки для того, щоб випустити гнів, містять у собі. Удари обома кулаками по подушці, що лежить на ліжку. Крик у подушку, або у вашій машині на самоті із піднятими вікнами. Удари по ліжку або дивану пластиковою безбольною биткою. Хидання яєць у ванну. Залишки змиваються. Рубання дров. Будь ласка, майте на увазі, що під час вираження гніву дуже важливо спрямувати його або в простір, або на об'єкт, а не на іншу людину. Відніміться над фізичними і словесними проявами гніву щодо інших людей, особливо тих, кого ви любите і про кого піклуєтеся. Зробіть щось приємне. Точно так само, як несумісні тривожність і гнів, як несумісна тривожність і з почуттям задоволення. Будь-яка з наступних дій може допомогти компенсувати тривогу, занепокоєння або навіть паніку. Нехай ваша друга половинка або чоловік обнімуть вас або погладять по спині. Прийміть гарячий душ або розслабтеся у гарячій ванні. З'їжте смачну закуску або страву. Займіться сексом. Читайте гумористичні книжки або дивіться смішне відео. Спробуйте когнітивний сов. Роздуми над будь-якою із наведених нижче ідей можуть допомогти змінити вашу точку зору так, щоб ви могли відпустити занепокоєння або тривожні думки. Визнайте, що було б непогано трохи розслабитися. Передайте проблему вищим силам. Повірте в те, що все неминуче минеться. Продовжуйте твердити «це теж мене». Зрозумійте, що навряд чи все буде настільки погано, наскільки ви думаєте. Усвідомте, що робота над проблемою – частина вашого шляху до зцілення та одужання. Пам'ятайте, що не потрібно звинувачувати себе. Ви робите все, що у ваших силах, і ніхто не впорався б краще. Поспівчувайте усім, хто відчуває таке ж занепокоєння. Пам'ятайте, що ви не самотні. Використовуйте копінг затвердження. Копінг затвердження призначений для того, щоб переспрямувати і перевчити ваше мислення із боязкого «що якби» до більш упевненої, та комфортної відповіді на тривожність. Повторюючи цю практику протягом тривалого часу, ви, зрештою, так засвоїте своє твердження, що вони автоматично спадуть вам на думку, коли ви зіткнетеся із тривогою або занепокоєнням. Ось кілька копінг-затверджень для попередньої підготовки до зустрічі зі страшною ситуацією. Сьогодні я готовий трохи вийти за межі своєї зони комфорту. Це можливість для мене навчитися почуватися комфортно у ситуації, що склалася. Зустрітися віч зі своїм страхом – найкращий спосіб подолати мою тривожність із цього приводу. Щоразу, коли я вирішую зустрітися віч зі страхом, я роблю ще один крок до звільнення від нього – Зробивши цей крок, я, врешті-решт, зможу зробити те, що хочу. Немає жодного правильного способу зробити це, щоб не трапилося, я в порядку. Ось кілька копінг затверджень для входу у небезпечну ситуацію. Я справлявся з цим раніше і зможу впоратися зараз. Розслабся, і не поспішай. Немає жодної необхідності діяти просто зараз. Нічого серйозного зі мною не трапиться. Це нормально, що я не поспішаю. Я зроблю тільки те, що готовий зробити сьогодні. Зі мною все буде гаразд. Мені і раніше це вдавалося. Ось кілька копій затверджень, якщо ви відчуваєте себе у пасті. Якщо я не можу піти просто зараз... Це не означає, що я в пасті. Зараз я відпочину, а через деякий час виберуся. Ідея опинитися в пасті – всього лише думка. Я можу розслабитися і відпустити її. Ось деякі загальні заяви для подолання тривожності або паніки. Я можу впоратися із цими симптомами або відчуттями. Ці відчуття всього лише нагадування про необхідність використовувати свої навички подолання. Я можу не поспішати і дозволити цим почуттям пройти. Я заслуговую на те, щоб почуватися добре просто зараз, це просто адреналін за кілька хвилин усе мене, це скоро закінчиться, я можу пройти через це. Це всього лише думки, а не реальність. Запишіть свої копійних затвердження. Щоб ваші заяви про подолання були легко доступні, найкраще помістити обрані на картку, або кілька карток, якщо вам так більше вподоби, яку ви можете тримати в гаманці або кишені чи прикріпити скотчем до приладової панелі вашого автомобіля. Щоразу, коли ви відчуваєте симптоми тривожності, дістаньте картку і прочитайте її. Пам'ятайте, що вам потрібно багато разів практикувати свої копінг-затвердження, перш ніж ви повністю засвоїте їх. Використовуйте афірмації. Копінг-затвердження поряд із копінг-стратегіями, розглянутими раніше, можуть допомогти знизити рівень тривожності у цей момент. Афірмації теж можуть допомогти у конкретний момент, але будуть корисні і в довгостроковій перспективі. Вони можуть змінити ваші давні переконання, які посилюють занепокоєння. Їхнє призначення – допомогти вам виробити більш конструктивне і позитивне ставлення до того, як ви справляєтеся із тривогою. Афірмації покликані допомогти вам змінити основні установки та переконання, які підживлюють вашу тривожність. Повторюючи їх щодня протягом кількох тижнів або місяців, ви почнете змінювати базове уявлення про страх у більш конструктивному руслі. Ось кілька прикладів афірмації, які можна спробувати. Ну і нехай! Це всього лише думки вони зникнуть я вчуся не годувати свої страхи і обираю спокій. Коли я бачу більші ситуації такими, якими вони є насправді, мені нема чого боятися я цілісний, розслаблений і спокійний.